Pentru o împărăția ta când vei veni, Pomenește-ne pre-noi, Doamne! Fericiți cei săraci cu Duhul, Că acelora este împărăția cerurilor! Fericiți cei ce plâng, Că aceia se vor mângâia Fericii cei blânzi, Că aceia vor moșteni pământul, Fericiți cei ce flămânzesc, Și însetoșează de dreptate, Că aceia se vor sătura, fericii cei milostivi, Că aceia se vor milui, Fericii cei curați cu inima, Că aceia vor vedea pre Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, Că aceia fi lui Dumnezeu se vor chema. Fericii cei prigoniți pentru dreptate, Că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi, când din pricina mea vă vor ocărâm Și vă vor prigonim, și mințind vor zice tot cuvântul rău Împotriva voastră, bucurăți vă și vă veseliți Că plata voastră multă este